Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Jag tänker på det förgångna och det förgängliga. Här har jag åkt flera gånger förr, men det är länge sedan nu. Det ser likt, men ändå inte. Landskapet utanför tågfönstret är detsamma. De böljande kullarna, lövskogarna. Byarna, så här på håll, små idylliska samlingar av hus och välordnade trädgårdar- de gamla gråskalorna ersatta av en färgpalett i pastell. Av slagorden som ropade ut sina maningar från husväggarna, all kraft åt femårsplanen, finns bara flagnande bokstäver kvar. Nu firar man 23 års jubileum efter måndagsdemonstrationerna i oktober 1989, som till slut lyckades välta det som så länge verkade vara en orubblig maktkoloss. Vem kommer ens ihåg att ett fält fältlasarett stod redo för de skottskadade demonstranter man räknade med den där måndagskvällen i Leipzig. Men ingenting hände. Och ändå, snart, förändrades allt. Det otänkbara har blivit det normala. Inte bara en kansler, också en president från det gamla DDR. Då, när jag åkte bil i de här trakterna, kunde jag få erbjudanden om en, ja, till och med två trabanter för min Citroën. Vem hade då kunnat ana att de små plastlådorna en dag skulle få nytt liv som nostalgiobjekt? Nu puttrar de fram i långa led med entusiastiska turister vid ratten. Ja, så går tankarna på väg genom ett Tyskland där en ny generation har vuxit upp som aldrig upplevt något annat än ett Tyskland, men där delningen fortfarande kan vara så påtaglig. Om 20 år till, vad kommer då att prägla minnet av den tid vi lever i nu? Vad är det otänkbara idag som kommer att vara självklart då? Välkomna till konflikt. Om Tyskland, Europas ekonomiska motor. Alla ropar på den tyska räddaren men klagar samtidigt på tysk dominans- vad Det är detta land som både väcker förhoppningar och rädsla för ett nytt stort Tyskland? Vi kikar under den tyska motorhuven där väloljade delar av maskineriet rullar på medan andra kärvar och hackar sig fram. Våldsamma demonstrationer i Aten när Tysklands förbundskansler Angela Merkel i veckan besökte den grekiska huvudstaden. Flaggor med hakors eldades upp. Aldrig tidigare har så många poliser kallats in för att skydda ett stadsbesök. För den grekiska regeringen var det ett viktigt besök som markerar ett nytt kapitel i relationen mellan länderna, säger George Sugopoulos, analytiker på tankesmedjan Elia i Aten. Men för demonstranterna var Merkels besök bara ytterligare ett tecken på att Tyskland försöker dominera Grekland säger George Scopolos. Man ser Tyskland som ytterst ansvarig för hela den grekiska krisen. Därför symboliserar Angela Merkel i den närmaste utskan för det grekiska folket. The, the chancellor symbolizes the, almost the evil for for Greek citizens. Most of the people believe that Great Germany is responsible for the Greek crisis, and they are they were keen on demonstrating against the policy of Germany and against the chancellor herself, Ms. Merkel så även när Tyskland hjälper Grekland genom att bidra till de nödlån landet såväl väl behöver så finns misstanken om att det i själva verket bara är för att öka Tysklands ekonomiska makt i Europa och att Grekland bara är början. The general image av of, of Germany right now is very negative in Greece. So even if the country is prepared to help, uh, the main message which is transferred by politicians and the media is that uh, allt det är baserat på viljan av Berlin att expand sin ekonomisk domination i Europa, starting från Griechen. Men långt ifrån demonstrationerna i Aten och analytikern George Stogopoulos, som konfliktskajsa Boglin talade med, i tyska Bayern, där hör man helt andra tongångar så här års. När Angela Merkel besökte Grekland i veckan var det hennes första besök där sedan den ekonomiska krisen bröt ut. Ändå råder bland greker ingen som helst tvekan om var hon kommer ifrån och vad hon står för. Men vad döljer sig egentligen bakom de tvärsäkra föreställningarna och omdömerna? Vad är det för Tyskland som Grekland och hela Europa har att handskas med? Det var vi här på Konfliktredaktionen nyfikna på och gav oss iväg på jakt efter svar. Min kollega Christian Åström och jag åkte åt varsitt håll och upptäckte inte bara ett utan olika Tyskland. Människanborna vrider de sista dropparna av oktoberfestivalen. Kvinnorna i sina urringade dräkter, männen i korta läderbyxor. Det är kallt och blött men det är sista dagen. Och -tältet på Theresienvise är det varmt och fullt ett tusentals stå på bord och bänkar. Det är allsånger seglarna svingas i luften. Men något nytt rekord blev det inte i år. Varken vad gäller hur många hundratusentals liter som man hällde i sig eller vad antalet besökare. Turisterna var inte lika många i år. Eurokrisen märks även här. Men helt ärligt, ekonomiskt så är det bara i yttersta marginalen. För bärarna är rikt, mycket rikt. Här arbetslösheten bara några få procent lägst i Tyskland. Inkomsterna är högst i Tyskland och exporten går på hög högvarv. München toppar. Har Tysklands bästa universitet och eleverna i grundskolan har de bästa kunskaperna i landet. Det är undersökningar som kom bara här om veckan. Och dessförinnan hade den renommerade näringslivstidningen Wirtschaftsvorche valt bäjern till årets bästa delstat efter att ha lagt samman ekonomi och välstånd. De 12,5 miljonerna bärare, ja de mår statistiskt mycket gott. Jag lämnar ölet och brölet och går ett kvarter bort. Där det mäktiga bayerska arbetsgivarförbundet finns. Bertram Brosart, är Hauptgescheftsfyrare som det heter. En man med energi och uppkavlade armar. Det är bråttom. Folk står i kö. Och efter mig väntar före miljöministern kommer från Berlin, Jürgen Tritin. Fyra minuter, säger Bråsart. Varför går det så bra för er i Bayern? undrar jag insmickrande. Vi har en ganska framgångsrik Dax-unternehmen, Audi, BMW, Siemens. MAN. Wir haben äh vi har en mix av små, medelstora globala företag som Siemens, Audio och Enmajen. De drar varandra framåt. Och just nu skördar vi frukterna av investeringar från 90-talet. Stora offentliga satsningar på utbildning och infrastruktur. Sen har vi välutbildad arbetskraft. Regionen attraherar både investeringar och folk som tycker om att flytta hit. Vi är unika i jämfört med övriga Ryskland, tillägger han. Eurokrisen då, om euron faller, vad händer då med exportindustrin? En ny idé, Merkel, ju blivit mycket högre värderad än en euro idag. Alltså, vi, alltså deutsche, och speciellt alltså Bayern, har från euro starkt profiterat. Det är utan tvivel så i världsdisparitet. Ja, säger han. Det är tydligt att vi tyskar, och speciellt Bayern, har tjänat stort på euron. Det är inte tar om något annat. Vi slipper byråkrati, träsliga växlingar, och om euron faller så blir det ett hårt slag mot vår exportindustri. Men samtidigt tysk industri har alltid anpassat sig och vi har bra produkter vi har bra medarbetare och vi kommer att klara det även den här gången om det nu skulle vara så men det är ju inget att efterstäva De fyra minuterna över Tritin möter jag ingången och jag styr stegen mot centralstationen och mot det här Brosersbergska under Ingolstadt och Audi Ja, bajrarna må vara stolta, men det var faktiskt på en helt annan plats det började. För det är här, tre timmar norr om Ingolstadt, i delstaten Saxen, som den tyska bilindustrins vagga står. Och länge var den klassiska tvåtaktsmotorn synonym med framgång, trygghet och välstånd i den här delen av landet. Men idag är det tyst i det lilla samhället Chopout. Det drinne Christian Steiner visar mig den tomma monteringshallen där som mest 80 000 motorcyklar sattes ihop varje år. De långa huskropparna i typisk Bauhaus-stil är kvar sedan grundaren den danska entreprenören Jörgen Rasmussens tid. Det var här, för precis hundra år sedan, han började tillverka ångdrivna motorcyklar och bilar under märket DKV, dampfkraftvagen. En förkortning som också kom att uttydas Das kleine Wunder, det lilla undret. 1928 var det bereds i största motorfabrik där välde. Det hade 40 000 stycken byggt. DKV blev snabbt världens största motorcykeltillverkare, men var långt ifrån ensam här i sydöstra Tysklands böljande landskap: Erzgebirge. Här hade också märken som Horsch, Wanderer och Audi sin hemvist. När världsdepressionen slog till i början av 30-talet gick de fyra biltillverkarna samman i autounion. Och minnet av det lever faktiskt vidare i Audi-symbolens fyra ringar. Christian Steiner är i trakten och bland motorcykelentusiaster känd som MZ-mannen. Han är som en levande historiebok om motorfabriken i Chopau som förkortningen uttyds. MZ blev den östtyska efterföljaren till DKV sen Audi och de andra efter kriget, precis som de flesta tyska storföretagen, flyttade sin verksamhet västerut och många just till Bayern. Här på fabriken utbildade sig Christian Steiner och arbetade i över 50 år, precis som hans pappa före honom. MZ var inte bara en firma som motorhjulade, utan för regionen var en institution. Som många företag på DDR-tiden var Emtsett som ett eget litet samhälle med dagis, vårdcentral och idrottsförening. Christian Steiner började sin karriär på fabriksgolvet som montör. Han avancerade till testförare och på senare tid ägnade han sig åt försäljning och marknadsföring. Stolt minns han mässorna i Jugoslavien och Ungern och åren han representerade Emtsett i Irak och Kina. Men den tyska återföreningen blev början på slutet för MZ-sagan– –och införandet av D-marken en dödsstöd. Den kom till Världsunion. Den blev avgivad plus 14 dagar och Världsunion. Den bråk alles tillsammans. Vi blev sittande med våra reservdelar. De gamla kunderna i östblocket hade inte längre råd– –och i väst vill ingen ha östtyska motorcyklar. Av de 3000 anställda fick de flesta gå– de välutbildade fick jobb i väst och de som blev kvar fastnade ofta i en spiral av tillfälliga jobb, arbetslöshet och omskolningsprogram. Samma öde mötte hela industrinäringen som hade en stor utbredning här i södra östtyskland. Textilindustrin och maskintillverkningen var de dominerande. Det har gjort flera försök att blåsa nytt liv i MZ-fabriken, berättar Christian Steiner. Men det ena var mer oseriöst än det andra. Det finns många människor som kanske inte ens var på i tredje, fjärde, femte eller sjätte gången, men som kom hit och spelade upp sig här och hade de hade en känsla. Men de hade inte inte mycket aning. Från Västtyskland kom de lite lägre rangens företagsledare och bröstade upp sig. De visste minsann bäst, men i själva verket hade de ingen aning, berättade Christian Steiner. De stannade så länge de kunde hova in återuppbyggnadsbidrag, men sen försvann de kvickt. Verksamheten och människorna struntade de i. Precis som MZ-fabriken kollapsade stora delar av den östtyska ekonomin efter återföreningen. Under de 22 år som har gått har tusentals miljarder pumpats in i de östra delarna. Räknar man ihop alla bidrag, fonder och transfereringar för Aufbau Ost- landar man på minst 1,5 tusen miljarder euro. Då pratar vi alltså om motsvarande 13 000 miljarder kronor. Och det kommer att behövas ännu mycket mer många år framöver. Men för MZ-motorcyklarna är loppet kört. Det senaste återupplivningsförsöket gjordes av en opportunistisk för detta reserförare från München, berättar Christian Steiner. Men i dagarna inleddes likvidationsprocessen och ingen tror längre på en fortsättning, hävdar han, innan vi avslutar rundturen genom ett och som så sakta somnar in. För sedan DDR-regimens fall har en tredjedel av befolkningen flyttat härifrån. Så, ja, fint, tack. Bussen till Chemnitz, som är huvudorten här i regionen, skumpar fram på ojämna vägar. Och Då och då bromsar vi in för vägbyggen. För det är en av de saker som pengarna har gått till att rusta upp det gamla vägnätet. Ja, de som bokar kvar får i alla fall fina vägar att köra på. Det är min man, där älskar bilar och han älskar Audi. So. Det är parkeringsplats omgerade av Audi fabriken i silverplåt och glas. Det är Ingolstadt i Bayern och där står familjen Willing med sin pur nya bil. Min man älskar bilar och jo, jag tycker också att den är fin säger fru Willing. –och det går att se när bilen lämnar bandet in i fabriken. Ur en port rullar bilarna fram som om det var en förlossning– –och där utanför på torget står sen de tillresta kunderna och väntar spänt. Familjen Willing har kört hyrbil fem timmar igår, övernattat på hotell– –och sen gått en guidad tur i Audi-fabriken här i Ingolstadt. Nu ska de hem med bilen som kostar nästan en halv miljon. Hemma finns ytterligare en Audi och jag undrar om det är viktigt att just det som han kör har status. Att det märks att bilen är lite dyrare än de andra där i trängseln på autobahn. Nej, säger pappan, det handlar snarare om komfort och så räknar han upp alla andra modeller och märken som han övervägt. Jag skulle vilja se statusen där, men det kom för oss olika färdigheter en fråga. Vi ville också en karavansyn och därför också en quadro- eller allradantrieb. Och sen hämtar en kvinna mig från informationsavdelningen. Det är min tur att se fabriken. En guidad tur på en och en halv timme. Och första stopp är i karossfabriken framför en plåtpress. Då kan man en langskönsning. Med precision på en som millimeter eller en hundradel i varje fall med 4200 tons tryck så spottas bakluckor fram. Och guiden berättar med en energi och utstrålning som om hon stod på en scen. Tio minuter om plåtpressen och sen fem minuter besiktning av en tudelad kaross i olika metaller och svetsfogar är patenterad, berättar hon. Det går dygnet runt här i karåsfabriken. 1800 robotar styrs av 600 personer per skift. Och sådär fortsätter visningen. 34 000 arbetar på Audi Ingolstadt med produktion och utveckling. Och där tillkommer underleverantörer och serviceföretag. De är lika många. Audi är Ingolstadt, en stad i staden. Men också en motor för hela regionen. Det finns 50 guider här som varje dag lotsar runt människor mellan produktionslinjerna. Stadens förskolebarn, fyra-femåringar kommer hit, turister, tekniker, konkurrenter. En visning som erbjuds är sju timmar lång. Ingen detalj är för liten för att inte vara av betydelse. Här finns inga horisontella fönsterkarmar, inga små utrymmen där man kan lägga saker eller ställa en tom kaffekopp. Allt är vinklat. Det måste vara rent. Ordning. Alla skåp och fönster, så att man kan säga att det är städat. Att den som använt verktyget sist också lagt tillbaka det. Allt är standardiserat och markerat och alla moment ska ske en mycket bestämd ordning. Allt som braucht behöver, verktyget, måste alltid vara i samma position. Det är standarder. Med standarder kan jag utveckla rutiner och ha säkert processer. Om en arbetare måste fråga sig om han har sitt verktyg eller sitt arbetsmaterial, ja då blir det fel. Och fel gör vi inte här. Bilarbetarna har 12 minuters rast sen 30, därefter ytterligare 12 minuter. De sitter i inglasade bås alldeles vid sin arbetsplats så att det inte blir några onödiga avstånd. Sådant tar tid. Och ja, jag får inte störa dem. Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet har precis kommit när vi går där, Medan övrig europeisk bilindustri kryper på sina knä och frågan är vilka som kommer att överleva krisen så ökar Audi sin försäljning. Jag frågar varför och får ett välservat svar. Vi satsar på utveckling och vi har modeller som kunderna vill ha. Men det är inte hela sanningen om det tyska bilundret och Audi. Lönerna har sänkt, bemanningsföretag flyttat in med anställda som arbetar under helt andra än tidigare. Och produktionen har flyttats till lågkostnadsländer. Och forskning och utveckling inom Volkswagen sker nu gemensamt inom hela koncernen. Kostnaderna fördelas på alla marken, miljontals bilar, Skoda, Volkswagen, Siat och Audi. Reklamturen går mot sitt slut och det är först jag frågar hur det egentligen var tidigare. För då det inte gick så bra som Sabine Majer som hon heter blev mer personlig i tonfallet. Hon har arbetat på Audi i 32 år. Hennes far arbetade här och hennes dotter har just börjat. Det var naturligtvis också en svår tid här för Ingolstadt och för Audi. Det måste man helt klart säga. Det alltså, kan man inte förlöjna. Audi kom hit efter kriget. Man flyttade produktionen från Chemnitz bort från ryssarna. På 60-talet. Såg det riktigt illa ut. Fabriken hade inga egna produkter, var nära nedläggning. Men i hemlighet utvecklade teknikerna Harry Ingolstadt en ny modell utan ägarnas vetskap. Modellen Audi 100, ja den blev en succé och på den vägen är det säger hon. Vi har lärt oss vår lexa, vi måste vara bäst. Jag hoppar över måleriet, rundturen är slut och utanför på torget ser jag en ung man med en skolväska med axelrem. Alltså, min kvinna har på Audi. Min kvinna kvinna är nu färdig med skolan och vill också på Audi-anfang. Min far arbetar in på på Audi. Min kvinna har arbetat på Audi. Min oma, min Cousins, meine Cousins, also... Och jo, hela hans familj arbetar här också. Han ska bli bilingenjör och han har haft lön från sin första studiedag. Först 700 i månaden. Euro alltså, nu tredje året, över 800. Alltså cirka 7000 kronor i månaden. 500 lärlingar tas in varje år och efter utbildningen så är man garanterat jobb enligt företaget. Och någon bilkris, nej det fruktar han inte, inte här i Ingolstadt. Jag tror också att även krisen Audi kommer att träffas, de har inte så starkt utfallet som de andra automobilhörställarna. Därför tror jag också att Audi, det... Audi kan påverkas, men inte så mycket. Vi klarar oss eftersom vi finns i premiumskiktet. Där finns kunderna och där finns också pengarna. Ingen i Ingolstadt som jag träffar har något ont att säga om Audi, inte heller facket. När finanskrisen slutade i 2009 gick alla samman, de anställda gick ner i arbetstid och lön för att sen snabbt kunna gå tillbaka när det vände. Och sen tio år tillbaka har lönerna i stort sett stått stilla i Tyskland medan de ökat med cirka 30% procent i konkurrerande länder som Italien och Frankrike. Med en stark produktivitetsutveckling slår nu den tyska bil- och verkstadsindustrin ut sina europeiska konkurrenter. Och med jämna mellanrum står det också i tysk press med stora bokstäver. Vi är exportvärldsmästare. Men Tyskland glider också i sär inkomstmässigt. Starka regioner drar ifrån och nu knakar valutasamarbetet i fogarna. Och fack- och arbetsgivare ja, de är de överens även den här gången. Det finns inget alternativ till euron, absolut inte en egen valuta, säger IG Metall. När Deutschland har en egen värld har haft det, så har man inte sagt att vi har utan euron så skulle våra produkter bli mycket dyrare och det skulle slå mot vår export, säger Erik Sehers på IG Metall i Ingolstadt. En ny demark skulle kanske bli 30-40% mer värd än euron är idag. Men vad säger du då till dina franska kollegor, undrar jag. De säger att ni kör dem i botten. Att ni tyskar sparar för mycket, handlar och importerar för lite och exporterar ihjäl de andra ekonomierna i Europa. Och dessutom, eftersom ni har gemensam valuta, så är era löner för låga. Jo, Sehars håller med, men samtidigt så kan det inte han låta bli att ge sina utländska kollegor och konkurrenter en pik. Det är riktigt, vi behöver en stärkare konsumnärksamhet i land, alltså i Deutschland. Det är en punkt nu. Det punkt punktet är också frågan om färdigheten självt. Om man fartyg bäst så att säga, ankommen, det Visst, vi borde konsumera mer här i Tyskland och vi borde få upp lönerna. Men om man nu gör bilar som inte kunderna vill ha, ja då spelar det ju ingen roll hur billigt man producerar. Jag tackar för kaffet och börjar gå in mot centrum. Chemnitz, Saxens största stad efter Leipzig och Dresden. Här bor 240 000 människor, men var är alla? Det första som slår en är hur ödslig stan är, trots att det finns plats för hur många som helst. Enstaka bilar passerar på de breda paradgatorna som plöjer fram mellan monumentala huskroppar av betongplattor i äkta DDR-tradition. Rester från tiden då stan hette Karl Marks trots att Karl Marks själv aldrig satte sin fot här. Har ni rätt, die Stadt natürlich ecken und ausgebaut, Urs Luktschak är stadsplanerare i Chemnitz. Hans utmaning är att bringa liv i stan- som på vissa platser snarare liknar en motorvägskorsning. Det är rätt. Det är också svårt att förställa- men Chemnitz har ändå olika delar där de är lebendiga- och där det finns mycket potential. Potential är ett ord som ofta upprepas i mina samtal här- Nej, kanske är det inte möjligt att upptäcka stadens skönhet på en gång, men just det gör en så spännande, menar Urs Lutschak, själv hitflyttad från Bremen. Och ett av stadens största problem är demografin. Efter murens fall försvann en femtedel av invånarna, framförallt de unga och välutbildade. Och fortfarande söker sig många unga härifrån för att studera eller arbeta. För arbetslösheten är fortfarande högre här än i Tyskland generellt. 10 procent mot det västtyska snittet på 6 procent. Men här finns också de som kommer hit för att studera. I Kemnits slipper studenter betala terminsavgifter på flera hundra euro och det lockar en del. Och när de väl är här upptäcker de kanske också stans dolda skärm. De flesta machen halt einfach nicht die Augen för det weil es halt einfach von vorne rein schon so das klischee einfach da ist. Är Martina Klaus och ett tiotal ungdomar har samlats till möte i kollektivet Kompott. Hyreshuset i centrala Chemnitz har de fått överta efter en lång kamp med det kommunala bostadsbolaget. Några bor här, andra har ateljéer eller verkstäder. Här finns ett café och ett galleri och mer är på gång. När de blev räkta från ett annat hus blev det ett ramaskri med eko också i de stora tyska medierna. Hur kunde stan med så många tomma hus och i sånt behov av kreativa ungdomar ta död på deras initiativkraft? Och de de ja, alltså, man darf inte... Chemnitz har något neurotiskt över sig, tycker Gregor Eichhorn, en av de få infödda Kemnitz-borna här. Så fort man bygger upp något ser de där och river ner igen. Några kvarter bort, men fortfarande mitt i stan, ser ut som en orkan har dragit fram eller som en övergiven krigszon. Sönderslagna fönster, nötorftigt lagade med brädlappar. Nerklottrade fasader där putsen har ramlat av. Kvarter efter kvarter utan liv tills jag ser att det lyser bakom en spetsgardin. Jag går in och frågar vad jag har hamnat igen. Här inne säljer Bernd Polers vapen och ammunition. Butiken har han övertagit efter sin far och inte mycket verkar ha förändrats. De mintgröna väggarna och den mörkbruna fanerinredningen är intakt. Förfallet satte igång ordentligt för tio år sedan. Vecka för vecka slog den ena affären efter den andra igen och folk lämnade sina hem. Och då hade det inte gått mer än 15 år sedan gågatan Bryl invigdes. Det här var Kemnits stolthet, berättar Bernd Paulers. Det vimlade av folk. Affärer, kaféer och krogar låg på rad. Och de moderna lägenheterna på övervåningarna var hett eftertraktade. Men nu är allt annorlunda. Toaletterna hänger på tre kvart. Ukranen rinner rostigt vatten. Värmen fungerar inte, klagar Bernd Påler. Men varför i all sin dag är han kvar? Ja, vad ska jag göra, undrar han. Det här är vad jag har gjort hela mitt liv. Det är det enda jag kan, reparera och sälja vapen. Men kunderna som letar sig hit blir också färre och färre. Kontrasten kunde knappast vara större till den moderna, ljusa och fräscha kafeteria där jag möter Gunnar Grosse. Väldigt ovanligt överhuvudtaget att det är stort, att man investerar och låter personalen få sådana här tillgångar. Det går inte att ta miste på Gunnar Grosses stolthet över sitt livsverk, IT- och telekommunikationsföretaget Komsa med 1300 anställda. Många unga, många kvinnor i en avspänd miljö utan strikta klädkoder och hierarkier som annars hör till ordningen i tyska företag. Hans tyska rötter lockade hit honom två år efter murens fall. Idag är han en av traktens största arbetsgivare. Ett exempel på den ekonomiska dynamik som också kännetecknar den här regionen. De skillnader som fortfarande råder mellan öst och väst behöver mer tid för att jämnas ut, säger Gunnar Grosse. Det lär väl ta en generation innan det har utjämnats. Dels finns det löneskillnader, dels finns det... Um i öst finns det arbeten, men inga huvudkontor. Huvudkontoren ligger alla i väst. Medan vandringen från öst till väst fortsätter än idag och orsakar brist på kvalificerad arbetskraft så är rörelsen i den andra riktningen fortfarande minimal. Och folk från väst på 90-talet som kom hit som chefer på företag- och, och rationaliserade och ändrade och byggde upp- de flesta av dem flyttade tillbaka till sina hus om de inte gjorde sig av med. De flyttade tillbaka till Düsseldorf, Stuttgart och München- Trots att många mindre företag etablerar sig i Saxen och större företag som Volkswagen har tillverkning här där lönerna är lägre så är bristen på exportföretag, investeringar, forskning och utveckling fortfarande en hämmande faktor för att Saxen ska kunna växa i de rikare förbundsländerna i väst. Men Gunnar Grosse ser ändå anledningar till hopp. Och tittar man på Tillström då jag sitter här i på universitetet i styrelsen på tekniska universitetet, så ser jag ju vad med kineser som kommer nu och från Mongoliet, Olan och det och vad de nu kommer från som studerar här. Och för Saxen och Tyskland är det jätteintressant för att många stannar och de inte stannar så har de positiva relationer i Tyskland som kan underlätta handen framöver. Jag möchte en säpsauto machen och auto- och Det är min i Ganska Li har alltid drömt om en egen bil och om att tillverka bilar. Han har just deltagit i informationsträffen för nya studenter på bilproduktionsprogrammet på Chemnitz tekniska universitet. Men han tror inte att han kommer att stanna i Chemnitz efter de fyra studieåren, säger han. Jag tror att Kina, de människor i Kina, känner till de Därför vill jag studera i Tyskland och utveckla vidare i Kina. Kina behöver ingenjörer, så jag vill gärna studera i Tyskland men utveckla i Kina, säger Li Yonji. Bland det 30-tal studenter som just deltagit i professor Thomas Lamkes introduktion var åtminstone en tredjedel kineser. En framgång för universitetet att kunna locka till sig studenter från såväl utlandet som andra delar av Tyskland, säger professor Lamke. Det är inte bara studenter som gärna stannar när de väl har etablerat kontakter med den lokala industrin, säger Thomas Lamke. Vi har också lyckats locka tillbaka akademiker som har lämnat Chemnitz, säger han, som själv kommer västerifrån. Den här delningen är inget stort tema längre, hävdar han. Åtminstone inte i universitetsvärlden. Inte så lätt också därför, för vi tänker globalt. Om någon i Chemnitz forskar, har de många partner i regionen- men också överallt, ledsligt weltweit. Nej, här mår det vara oväsentligt var man kommer ifrån. Men för många i östra Tyskland, och inte minst här i Chemnitz- är det fortfarande en boja som de inte lyckas befria sig ifrån. Vi det starta eget möte på arbetsförmedlingen. Det gäller att ha tålamod, manar arbetsförmedlaren. När man försöker sälja sina tjänster eller produkter och blir avvisad sju gånger, ja, då gäller det att bita ihop och fråga en åttonde gång. Jag träffar en kvinna i 40-årsåldern. års Hon vill inte säga sitt namn, men hon vet hur det känns att börja om, och om igen. Jag har och är det Hon var just färdig maskinritare men fick aldrig pröva sitt yrke efter den tyska återföreningen. Istället följde en lång kedja av tillfälliga jobb oseriösa arbetsgivare, företag som gick i konkurs och pengar som förskingrades. Nu vill hon starta eget och sälja sina tjänster som kontorsassistent. Fasta anställningar är hopplösa att få. Många arbetsgivare kräver att man har eget företag och tar riskerna själv. När jag frågar om framtiden suckar hon djupt. Om det fortsätter så här- att man hela tiden måste kämpa för att klara sig- ta extra jobb för att kunna försörja sig- då tappar folk tålamodet. Vi kommer snart att få se människor gå ut på gatorna- och demonstrera igen, precis som för 22 år sedan. Jag har bara konstaterat att Ingolstadt är en-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 höst solen. Eskeet Engelstad så gott Man kanske något försöker jag på titelsidan i senaste numret tar för inflation, sedelpressarna går varmare i Europa och eurosamarbetet kanske brakar ihop. Och bilindustrin fortsätter jag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 I München har under flera år hans partikamrater i CSU kritiserat och ifrågasatt det ekonomiska stödet i de östra delarna av Tyskland. Varför ska arbetsamma böjrare betala för låta gnällspikar i öst? Professorn håller med om att det rör sig om väldigt mycket pengar, cirka 30 miljarder kronor per år som flyter från början och andra sidan.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 Det här är ju i Bergen. Det går bra. Alldeles utmärkt. Vi har riktigt många uppdrag. Kunden vill ha fler magasiner. Vi De upplagarna stiger. Det går väldigt gut. Vi får nya kunder, nya uppdrag. Upplagarna växer liksom annonsvolymerna- berättar Mikael Kallesma som är chef över ett knippe kundtidningar- som vänder sig till IT-branschen.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 Inget, svarar han. Det är bara min personliga tro och du frågade. Jo, förresten, tillägger han. Jag investerar i guld och silver. Nej, guld och silver. Guld och silver kauf. Be bleiben. Guld och silver behåller värdet. Jag går i pension om 20 år. Och någon förhoppning om att euron då skulle finnas kvar har jag inte. Utanför kupéfunstret rullar Bajern förbi det som Bajern var förut. En bit land dominerat av lantbruk, det är kullar, åkrar, vita småbyar med vita kyrktorn och det är oktober och det är grönt. Majsen på fälten står kvar, lövträden har bara små brungula stänk av hösten och samtidigt om bara några kilometer är vi framme i München. Laptop och lederhåsen, modernitet och traditioner samtidigt en tidigare bayersk slogan. Men det har inte gått bra för alla företag här. För att sanera sina skulder sålde stadens stora tidningsförlag Süddeutscher förlag sitt huvudkontor mitt i stan och byggde en 27-våningsskrapa i glas och stål i utkanten. På 21-våningen sitter tidningens kulturchef Thomas Steinfeldt. Några motsättningar mellan det östra och västra Tyskland ser han inte. Men Europa och EU står inför ett sammanbrott, tror han. Enheten finns ju sedan 22 år för och äh, den blev inte som man tänkte sig. Alltså, det som Helmut Kohl lovade, blivande landschaften det blev aldrig sanning, det hände inte. Men å andra sidan blev det inget, stora, äh, inget större problem heller. Jag tror att problemen växer snarare på den europeiska sidan. Eftersom alltså, förr eller senare så hamnar vi i samma läge som vi hade före för, för, för första världskriget. Och att vi hade, har en sådan halvhegemonial makt. Att Tyskland är för stor att äh, inte dominera de andra och för liten för äh, att integrera sig. Och äh, förr eller senare kommer vi att hamna på den punkten och då blir det riktigt illa. Jag tror att de, de stora konflikterna kommer därifrån. Vad är det för tidsperspektiv du har då? Ja, det är svårt att säga, men det knakar ju fogarna hela tiden. Men det kan gå, det kan smälla i år, men det kan dröja två, tre år. Jag vet inte. Men menar du att eurosamarbetet bryter ja. samman? Ja, det tror jag. Mm. Och, ähm, alltså, det, det, det finns inget sätt att upplösa det. Alltså, nu har vi hela, hela tiden har vi problemet att Tyskland blir tvungen att till en ganska stor utsträckning <coughs> bidra till hela EUs finansiering. Och ähm, när tyskarna fick betala solidaritetsbidrag för ähm, de nya Bundesländerna äh, så var det redan ett väldigt morrande. Och du vet ju själv och du sa ju själv att äh, bajarna inte, in, in, inte med hela tiden. Men om det hela kommer att utvecklas i alltså samma system på europeisk nivå så kan jag inte tänka mig att de tyska skattebetalarna håller med. Och det sa Thomas Steinfeld, kulturchef på Süddeutsche Zeitung. Det var Christian Åström som hade träffat honom i München på sin sista anhalt under resan genom Bayern. Nej, en ny solidaritetspakt enligt modellen för föreningen mellan Öst- och Västtyskland lär tyskarna inte gå med på. Men det finns andra tyska förebilder som man gärna exporterar. Till exempel pågår projekt i ett antal grekiska kommuner där förvaltningen görs om i grunden med syfte att bli mer effektiv och mindre korrupt. Men det här är också något som stärker grekers misstänksamhet mot Tyskland. Det säger analytikern George Tsogopoulos på Tankesmedjan Elia Mep som vi också hörde i början av programmet. Det här får rädslan för ett nytt stort Tyskland att börja spöka, säger han. The main uh, the main picture in Greece in both the political and the media discourse is that the policy of austerity stems derives from the Uh, ekonomisk uh, receipt beslutad by uh, Berlin in order to uh, make uh, smaller countries like Greece to work uh, with uh, German standards. Grekiska politiker och massmedier förmedlar bilden att åtstramningspaketen är till för att göra Grekland mer tyskt, säger George Sogopoulos. Det sårar de stolta grekerna. Och att den här versionen fått sånt fäste beror delvis på de grekiska politikernas akuta behov av någon att skylla på. Greek politicians themselves and uh, and also journalists, the media, uh, from the very first moment the the, the crisis uh, started, wanted to transfer the blame and the responsibility for the to an external, uh, factor, which is, uh, Germany, in order to Grekiska politiker bär en stor del av skulden för den ekonomiska krisen i landet men det är också ett faktum att tyskland tjänat väldigt mycket på eurosamarbetet och det har de fortsatt att göra parallellt med att den grekiska ekonomin brakat samman, påpekar George Sogopoulos. När Angela Merkel i veckan besökte Aten gick hon in för att använda ett ödmjukt tonfall vid den presskonferens hon höll tillsammans med den grekiska premiärministern. Hon påminde om sin egen östtyska bakgrund och sa att hon på grund av den verkligen är medveten om att förändring tar tid. Men grekerna har svårt att se henne som något annat än en representant för stor Tyskland. It's not the first time that this happened to Greece we shared before that many companies which dealt with privatization in the eastern part of Germany might possibly vi har hört det där förut konstaterar George Zogopoulos. Det har varit tal om att bolag som skötte privatiseringen av östtyska företag skulle kunna hjälpa till med liknande reformer i Grekland. Men sen har det inte blivit något. Och Idag har misstron mellan Grekland och Tyskland vuxit så mycket att det har blivit ett problem för hela EU-projektet. We cannot hope for further integration for the moment. Uh, citizens uh, among different countries uh, seem to disagree as to as to who is responsible for the crisis, as well as to what is necessary to overcome uh, the problem. Uh, as long as uh, this misunderstanding will continue, the whole project of European integration will be at stake, as we have experienced in the last months. Så länge det råder en så djup misstro mellan länderna är det inte bara svårt att lösa den ekonomiska krisen. Hela EU-projektet står nu på spel, sa George Sogopolos vid tankesmedjan Eliamep i Aten. Han intervjuades av Kaisa Boglind. Ja, oro över Tysklands roll i Europa hörs inte bara från Grekland. Också i Tyskland hörs tongivande röster som oroas över ett allt mer självgott och isolerat Tyskland. Som inte lever upp till de stora idealen om samarbete och gemenskap som EU grundades på efter andra världskrigets förödelse. En av dessa röster tillhör professorn i statsvetenskap Gesine Schwan. Vid två tillfällen har hon varit bara några få röster från att bli vald till Tysklands första kvinnliga president. Hon har haft ledande poster i det socialdemokratiska partiet och har sedan uppväxten i efterkrigstyskland varit djupt engagerad i Europafrågor. Jag träffade henne i Berlin strax bakom de väldiga regeringskvarteren– –där hon sedan ett par år tillbaka leder Humboldt- –Veadrina-institutet för högre ledarskapsutbildningar. Gizine Schwan är allvarligt bekymrad över att den tyska regeringen– –i kraft av sin ekonomiska styrka, går sin egen väg– –och underblåser motsättningar mellan folk– –istället för att söka gemensamma lösningar– –som är själva poängen med Europas samarbetet. Du undervartade... Stärke Deutschlands hat viele in Deutschland dazu verführt, anzunehmen, dass diese Stärke einfach selbstverdient ist, die Schwäche der anderen auch von denen selbstverdient ist, hat moralisierende Deutungen dieser Krise, die eine ökonomische und eine soziale Systemkrise ist, beflügelt. Trots att det som pågår i Europa är en ekonomisk och social systemkris är det framförallt de moraliska aspekterna som lyfts fram, säger Gesine Schwan. I Tyskland har människor förlätts att tro att de ekonomiska framgångarna och välståndet är något de har gjort sig förtjänta av. Och enligt samma logik har de skuldtyngda länderna bara sig själva att skylla för sitt elände. Och det intrycket har förstärkts av Tysklands initiala tvekan att bistå de drabbade länderna. Regeringen har alltid börjat med att slå fast att Tyskland inte tänker betala för andras försummelser, men sen ändå steg för steg gett efter. Inte för att man verkligen vill hjälpa till, utan för att man inser att det gynnar de egna intressena, hävdar Gesine Schwan. Och hon ser det här som resultatet av politikers strävan att vinna röster. Och då ska man förstås komma ihåg att hon pratar om sina politiska motståndare som leder Tyskland. Men de moraliserande omdömerna om framförallt grekerna är vidaspridda också över partigränserna. Och den här kortsiktigheten som Gesine Schwan ser det riskerar att få ödesdigra konsekvenser på längre sikt. Det hade fatala folgen i mina sikt. Uh, det som vi wir verkligen ville nationella förutbilder, har en renaissanceerfarenhet auch das vertrauen das deutsche nach und nach sowohl normale bürger als auch repräsentanten deutschlands gewonnen haben ist in dieser kulturellen dimension in meiner sicht sehr angefressen just det som europa skulle överbygga nationella motsättningar och fördomar har nu fått en ny renässans och tilltron till tyskar har fått sig en rejäl törn, säger Gisiner Schwan, som inte nog kan understryka hur illa hon tycker om det som pågår. Jag uppfattar det som en fysisk belästning och de förutsättningar att uppleva och sina Renaissance. Jag känner rent av ett fysiskt obehag inför att behöva återuppleva gamla fördomar, säger Giziner Schwann Om föreställningen om de flitiga och ansvarsfulla tyskarna som ställs mot ansvarslösa och lata sydlänningar. Hon föddes under brinnande krig i Berlin och växte upp i en politiskt engagerad familj. En av Gesine Schwans starkaste drivkrafter genom livet har just varit viljan att skapa nytt förtroende mellan Tyskland och dess historiska fiender, Frankrike och Polen. Och nu ser hon hur de historiska lagren av misstro mot Tyskland får ny energi i samband med skuldkrisen. Det misstroende som i stadsskuldkrisen so så har också... Schichten, die weit zurückreichen und deswegen kann man es auch so beleben. Es ist aber gefährlich. Wie gefährlich? Wozu könnte das führen, dieses Misstrauen? Ich glaube jetzt nicht, dass... Det här är en farlig utveckling, hävdar Gesine Schwan. Det betyder inte att Europas samarbete direkt kommer att kollapsa till följd av misstron. Men om man vänder på resonemanget är det helt klart så att ju starkare förtroendet är mellan människor, mellan samhällen och dess representanter, desto lättare är det att skapa utveckling och välstånd och att säkra frihet och demokrati. Och just det har ju varit avgörande för Tyskland, inte bara en, utan två gånger betonar hon. Just dimensionen av demokratie är mycket viktig. Den var viktig för Tyskland efter andra världskriget. Den var viktig efter 1989, eftersom den systematiska punkten var att stabila demokratier snarare har en chans att stabilisera sig i ett demokratiskt sammanhang och om de stöds. Det europeiska samarbetet borgade för att demokratin fick fäste i Tyskland efter andra världskriget och sen också i det tidigare DDR efter kommunistdiktaturens fall, säger Gisiner Schwann Lätt frustrerad över att EUs politiska aspekter kommer i skymundan när allt handlar om siffror och lösningarna enbart stavas åtstramning och besparingar. Förtroendet har nu urholkat så långt, hävdar Gesine Schwan, att det är svårt att överblicka följderna om det trots allt skulle komma till en splittring inom valutasamarbetet. Man kan ju ja inte överblicka vad som an på hasskvällen och negativa stimmungen och strömungen. Och det kan en negativ spirale av depression och en ställning av ressentiment som vi inte skulle kunna oss i Europa. Om ekonomiskt svaga länder eller för den delen Tyskland skulle lämna valutaunionen kan det föda en spiral av hat och motvilja som vi helt enkelt inte har råd med i Europa, sa en bekymrad Gesine Schwan innan jag lämnade henne på humboldt vedrina institutet i ett av de få husen från förra sekelskiftet där bland Berlins hypermoderna kvarter i glas och betong som byggdes upp efter murens fall. Jag undrar just om beskedet från Oslo igår att EU tilldelas Nobels fredspris gjorde Gesine Schwan lite lättare till sinnes eller om det snarare motverkar det hon förespråkar ett medborgarnas Europa och inte ledarnas. Det här var vad vi hade att bjuda på i konflikt idag men besök gärna vår hemsida. Där finns bland annat en längre intervju med Süddeutsche Zeitungs kulturchef Thomas Steinfeldt. Det finns också våra tidigare program som ni kan lyssna på eller ladda ner och ni hittar oss under Sverigesradio.se. Har ni synpunkter på programmet eller idéer om vad vi borde ta upp, hör gärna av er till konflikt Och missa för all del inte nästa veckas program om pengarnas makt i den amerikanska politiken och demokratin. Hör en av de superrika om vad som driver honom att betala för att få det valresultat han vill ha. Producent för dagens program är Kajsa Boglind, tekniker Fanny Högberg och jag heter Daniela Markvart.